«Послухайте, Ніле, я ж про це говорила зовсім нещодавно, що треба модернізуватися. Я знаю, як заохотити молодь». «Ні», – захищаючись, сказав він. «Тут раніше просто були гітари. Ну, це ж теорія струн, правильно?» «Я постарався урізноманітнити, щоб воно працювало». У важкі часи я не можу вам платити за те, що ви відлякуєте клієнтів таким обличчям, як погана погода у вихідний. Що? На жаль, Нора. Він на мить замовк. Саме на таку мить, щоб занести сокиру. Доведеться мені вас відпустити. Небо було повне важких, сірих мов закіптюжних хмар і ніби відображувала стан душі нори, яка блукала Бетфордом у пошуках сенсу існування. Містечко – конвейер вітчаю. Оздоблений мармуровою крихтою спорткомплекс, де покійний батько колись дивився, як вона пропливає свою дистанцію в басейні. Мексиканський ресторан, куди вона водила Дена на фахіто. Лікарня, де лікувалася мати. Ден учора написав їй повідомлення. «Норо, я скучив за твоїм голосом. Можна з тобою поговорити?» Вона відписала, що шалено зайнята. Але щось іще відписати було неможливо. Не тому, що вона до нього байдужа, а якраз навпаки. Знову завдати йому болю вона не могла ризикувати. Вона поламала йому життя. «Моє життя хаос». Говорив він їй у п'яних есемесках невдовзі після скасованого весілля, від якого вона відмовилася за два дні до призначеної дати. світ тяжіє до хаосу і ентропії. Це основи термодинаміки. Може і життя теж. Втрачаєш роботу, а тоді стається ще якась фігня. Вітер шелестів у деревах Пішов дощ Вона зайшла під навіс газетної будочки з глибоким І, як виявилося, правильним перечуттям Що буде ще гірше Поволі моргнувши, Нора на мить побачила батька Який дивився на секундомер, ніби чекав на неї Розплющила очі і зайшла в газетну крамничку. «Від дощу ховаєтеся?» – спитала жінка за прилавком. «Так», – не підводячи голови, сказала Нора. Відчай непідйомним тягарем наростав у ній. На вітрині було число «National Geographic». Вона придивилася до обкладинки. Зображення чорної діри. І зрозуміла, хто вона така. Чорна діра. Зірка, що гине, провалюючись у себе. Її батько передплачував цей журнал. Нора пам'ятає, як її зачаровувала стаття про Шпіцберген, Норвезький архіпелаг у північному льодовитому океані. Вона ніколи ще не бачила місця настільки віддаленого читала про науковців, які ведуть дослідження серед людовиків, замерзлих фіордів і птахів-тупиків. Тоді, за порадою місіс Ел, вона захотіла стати гласіологом. Вона побачила неохайну, згорблену постать братового друга, з яким колись грала в одному гурті. Раві стояв біля музичних журналів, зачитавшись якоюсь статтею. Нора на мить довше затрималася в крамниці, бо йдучи, почула, що він її покликав. Норо Равій, привіт! Я чула днями Джо був у Бредфорті. Короткий кивок. Так. А ти його бачив? Так, бачив. Мовчанка, яку Нора відчула як біль. Він не казав мені, що приїде. Він проїздом був. «Як він добре?» Раві відповів не одразу. Колись він Норі подобався, і він був її братові вірним другом. Але, як і в неї з Джо, між Норою і Раві був певний бар'єр. Розійшлися вони не найкращим чином. Він кинув барабані палички на підлогу репетиційної і взагалі розкандалився, коли Нора сказала, що залишає гурт. «По-моєму, в нього депресія». Норі стало ще тяжче на душі, коли вона зрозуміла, що брат, можливо, почувається так само, як вона. Сам на себе не схожий. Сердито продовжив раві. Зібрався приїжджати зі своєї коробочки на шеперцбуш. Чогось не може грати, бачте, на соло-гітарі в успішному гурті. А в мене, між іншим, теж грошей нема. Лабанням у пабах зараз багато не заробиш, – навіть якщо погоджуєшся на додачу, прибирати в туалетах. Ти коли-небудь прибирала в туалеті пабу, Нора? Та й в мене справа фігові, якщо вже в нас пішла така олімпіада з невдач. Раві засміявся і закашлявся. на мить його обличчя набуло рішучого виразу. Найменша скрипка світу грає. Нора була не в настрої для такого. Це ти про лабіринти усе згадуєш? «Вони для мене багато важили, і для твого брата, для нас всіх. Ми ж із Universal Records домовилися. От було б альбоми, сингли, гастролі, промоція, ми б зараз могли б бути як Coldplay. Ти ж терпіти не можеш Coldplay. Яка різниця, могли б бути на Малібу, а натомість у Бетфорді. Так що ні, твій брат не готовий тебе бачити». «У мене були напади паніки, що я врешті всіх підведу», – сказала на студії, «хай вас беруть без мене». Погодилася писати пісні. «Я не винна, що заручилася. Я була з Деном». «Це, ну, повинно було вплинути на домовленість». «Ну так, і що?» «Раві, це несправедливо». «Несправедливо, це точно».